Людина під водою Перші нерці опускалися на морське дно, просто затиснувши ногами камінь, який допомагав їм швидше зануритися. Але навіть тренована людина може затримати дихання тільки на декілька хвилин. Тому не може довго перебувати під водою без спеціальних пристосувань, які дозволяють їй дихати повітрям. Найпростіший з таких пристроїв відомий під назвою «Каталонська діва». Він являв собою величезну бочку без дна, до обручів якої підвішували вантаж. Якщо вірити легенді, у дзвоні, виготовленому зі скла, у давнину опускався на дно Середземного моря Олександр Македонський. У XVI столітті італієць Гільєрмо де Лоренцо сконструював спеціальний водолазний дзвін, куди насосом подавалося повітря. Це пристосування успішно застосовували для підйому з морського дна гармат затонулого корабля. Наступним кроком в глибину морів був винахід спеціального водолазного костюма – скафандра. У 1715 році англієць Джон Летбридж спорудив пірнальну машину. Порожній усередині циліндр мав скляний ілюмінатор для огляду і отвори для рук оснащені герметичними манжетами. Завдяки цьому пристосуванню людина могла пробути під водою до півгодини. Головним недоліком цієї конструкції була відсутність притоку свіжого повітря. Слово «скафандр» у перекладі з грецької означає «людина човен». У наш час скафандрами називаються спеціальні костюми космонавтів. Нарешті, у 1943 році – Французи Еміль Ганьян і славетний дослідник морів Жак Ів Кусто вирішили цю проблему. Вони придумали і випробували дихальний апарат – акваланг. Його балони заповнюють стисненим повітрям або спеціальною дихальною сумішшю. У легкому облягаючому костюмі аквалангістові набагато зручніше рухатися, ніж у важкому скафандрі. З аквалангом на спині людина може зануритися на глибину до 65 метрів, але глибше дорога йому закрита. Товща води своєю масою розчавить нерця. У 1948 році спеціальний апарат для глибоководного занурення – батискав – збудував швейцарський фізик Огюст Пікар. Перебуваючи всередині батискафа, учені змогли опуститися на дно найглибшої у світі Маріанської западини, глибина якої сягає 11 км. Виявилося, що в Маріанській западині є життя.